«Вибачте, вельможний пане посол, але в мене є свій гетьман, і я, і вручена мені сотня підкоряємось лише йому. Ім'я цього гетьмана – Северин Наливайко». Волотяні вуса пана Ясельського набухли синію проти місяця слиною. «Хто? Наливайко? Який Наливайко? Який гетьман? Ви що, пане сотнику, смієтеся наді мною?» «Не сміюсь, вельможний пане посол, мій гетьман – северинна ливайко, і я під його рукою. Ти гунцвод, лайдак, бидло, ти смієш мені говорити про якогось свого хлопського гетьмана, коли перед тобою король Річі Посполита і я?» «На коліна бидло!» І Петро і не струвся, як пан Єсельський збив його плечем з ніг на полин і став витирати об нього ноги. «На шибеницю, на палю, колесую!» Витирав він ноги у Петра добряче. Петро лежав і чув, як турецькі панові чобітки важко пройшлися по його сорочці, роздерли щоку, наступили на вухо й вуса. Від лютій ненависті я сельський змокрів і задихався. Петро темнів під ним, довгрукий, довгоногий, Тобтати його не так-то було і легко. Петра душили сльози. І сльози, і сором, і ганьба. Він і сам не міг у цьому мить зрозуміти, що його безпорадного душить, та як це все сталося. Він лише розумів, що ніякий він тепер не козак, не вільний чоловік і сотник, а раб, слуга, панський підніжка. Петро застогнав. «Ти, лотре, мене ще згадаєш?» Вириснув останок пан Ясельський і побіг до карети, скочив у передок і вдарив по конях. Застояні коні відразу ж натягли по сторонки і, важко колихаючись на ресорах, карета рушила в ніч. За нею, киваючи ніби з просоння, колесами прокотилися шарабани, за шарабанами поплуганилися скрипучі гарби, вози і кантари. Обіпершись руками об землю, Петро встав. Поволі, не поспішаючи, обтрусив з себе стебла і пил, мацнув язиком зуба, розхитаного чоботом Ясельського, поправив шаблі і став дивитися вслід обозові. Петро враз ніби постарів. Навіть не почув, як за його спиною на срібно-зеленому небі чорними мордами виринули коні його сотні і замалювалися на конях чорні обриси козаків, всі на одне лице. Вони дивилися на Петра, і в їхніх очах було одне. Що сталося? Що таке скоїлось, бо кров із Петрової щоки бігла на сорочку? І пан Ясельський раптом потарабанив у ніч – на полишеному китайцями й козаками горбі повилазили з нірок ховрашки. Вони знову відчули себе господарями і, щасливі, що здихались гостей, засвистіли на всі свої щоки. Яків шийка тримав за повід куріпочку. Не дивлячись ні на Якова, ні на козаків, Петро підійшов до куріпочки, взяв із рук Якова повід кашлянув, оклав ногу у стремено і вилетів на сідло. Куріпочка, відчувши на своїх холодних мокрих боках кам'яні гарячі петрові коліна, напружився, як завжди перед боєм, присів на задні ноги і застриг своїми обрубками. Здалеку від Дністра чорним горбистим берегом вже ледь Дорипували далиніючі гарби. В тому їхньому боці з неба обірвали з зоря. Місяць зайшов за хмару, і в степу стало чорно, зачорніло немов до віку. «Вертайтеся в табір!» – дерким голосом наказав сотні Петро. «Я, перегодя, буду!» І розверзнув коріпочку вслід за Ясельським. У розгойданому передку карети пан Ясельський розкручував над головою довгу, з чавунним наконечником волосяну нагайку і гнав та коней. Не оглядаючись, на зігнутих ногах, з розтріпаними на щоках вусами, він шмагав коней по крупах і по головах, і коні, аби чавуний наконечник не повибивав їм очі, заплющили їх і бігли у ніч на осліп. З бугра на богор, яристим при воді степом, карети завалювались з боку на бік, черкали та билися дном об каміння. На помертвілу сиву торішню тирсу з обіддя коліс викрешувались білі іскри. Ясельський заоглядався. По іскрах його можна було помітити здалеку. Часом з розгону карета вскакувала, Страхопудні чорні кощі шипшини, і вони хижими пазурями хапали її за золоті боки і тримали, тягли до себе, аж поки заспані коні виривали карету з тих пазурів у темінь знову. Шарабани та запряжені верблюдами неповороткі гарби, вози і кантери потонули у темені десь так далеко позаду, що їх не стало ні видно, ні чути». Рудким ховрашковим поглядом Ясельський шукав поперед себе хоч би якийсь лісок, селочий фільварок. Та ні ліска, ні села, ні фільварку у цім дикім степу уночі йому не було. Він уже не думав ні про Хабіджу, ні про кого, він відчував біду, і подих її ніс на своїй враз похололій затверділій шиї. Раптом коні рвонулись у бік. Збасаманились, захропли, карета й небо захилиталися і пішли навкосяк. Побілілими пальцями я сельський потягнув вішки до себе. І тут, проміж кінських вух, на бугрі він угледів золоті вовчі очі. У чорній сажовій темені рівним холодним вогнем трьома незмигненними парами вовчі очі стояли на бугрі перед ним і його кіньми. Наче вже й зачекалися. Вони горіли спокійно, терпляче, ще ніби вибагливо, ніби мали вже давно присвітити і показати його коням вночі дорогу.